Imnul 38 Despre teologie și că mintea curățită de patimi vede închip nematerial pe cel nematerial și nevăzut. Pe ce cale voi merge? De la ce cărare mă voi abate? Pe ce scară voi urca? Prin ce poartă voi intra? Sau cum voi deschide ușa și la cărei camere, înăuntru cărea și a ce fel de casă voi afla, pe cel ce ține toate în mână și în palmă, pe ce munte voi urca și prin ce parte și ce fel de peșteră voi cerceta acolo, sau ce noroi voi străbate ca să mă învrednicesc să văd și să prind eu nevrednicul pe cel ce e pretutindenea și e necuprins și nevăzut. În ce iad voi coborâ, în ce cer voi urca, și la marginea căror mări, ajungând, voi afla pe cel cu totul neapropiat, pe cel cu totul nemărginit, întreg atins. Spune-mi, cum voi afla pe cel nematerial în cele materiale, pe ziditorul în zidire, pe cel nestricăcios în cele stricăcioase, cum voi ajunge în afara lumii eu cel ce sunt în lume, cum mă voi uni cu cel nematerial, eu cel unit cu materia? Cum mă voi împleti cu cel nestricăcios, eu care sunt întreg stricăcios? Cum mă voi apropia de viață, eu care sunt în moarte? Cum voi înainta eu cel mort spre cel nemuritor, eu cel întreg iarbă? Cum voi îndrăzni să mă ating de foc? Ascultă dezlegarea acestor taine! Înainte de a se face cerul, înainte de a se crea pământul, a fost Dumnezeu, treimea, singur, unicul, lumina fără de început, lumina necreată, lumina cu totul negrăită, Dumnezeu nemuritor, fără sfârșit, singur, etern, veșnic, mai mult decât tot bun, cugetă bine. La început era singur Dumnezeu, treimea, ea era în mod mai mult decât fără de început, mai presus decât tot începutul, fără de asemănare, nemăsurată în înălțime, adâncime și lățime, neavând vreo margine în mărire și lumină. Nu există aer ca acum, nu era nici de cum întuneric. Nu lumină, nu apă, nu văzduh, nu altceva din cele ce sunt. Nu exista decât Dumnezeu sau Duhul, cu totul luminos și totodată tot puternic și nematerial, apoi. A creat îngerii, începătorile și stăpâniile, heruvimii și serafimii, domniile, scaunele și cele fără nume care slujesc. Îi liturghisesc lui și care stau de față cu frică și cu cutremur. Pe urmă a creat cerul ca o boltă materială și văzută, simțită și groasă și într-o clipă l-a întins cum singur știe. Și totodată a făcut pământul și apele și toate adâncurile în mijlocul cerului cu același singur gând așa cum le vedem și acum toate și acest cer neavând înăuntrul lui lumină nematerială a rămas întins, sensibil, precum am spus fără să răsfrângă în el raza luminii nemateriale căci fiind, precum s-a spus material s-a aflat în afară de cele nemateriale nu prin loc, ci prin fire și ființă Căci cel nematerial este despărțit de cele materiale, neavând un loc propriu, căci e necircumscris. El le aduce prin cuvânt toate la existență în sine însuși, dar prin fire este despărțit cu totul de cele create și purtând toate în sine, este afară de toate. Căci, precum mintea și îngerul nu sunt ținute de ziduri și uși în afara casei, dar nici nu sunt ținute în lăuntru ei, așa făcătorul acestora nu-i afară, dar nici în lăuntrul cerului și nici în alt loc, ci este ca Dumnezeu cu totul pretutindeni, dar și despărțit de toate cele materiale și create, a de el la existență, deci a fost făcut cerul material și a fost despărțit, precum s-a spus, prin fire, de lumina nematerială și a rămas ca o casă mare fără lumină, dar stăpânul tuturor a aprins soarele și luna ca să lumineze în mod sensibil celor sensibile. Ne-a dat și în mână lumina să lumineze noapte, Lumina născută dintr-o bucată de fier și de piatră, De cremene, dar el e despărțit de toată lumina, E supra-luminos, supra-strălucitor, Nesuportat de toată zidirea. Așa cum strălucește soarele, Nu se văd stelele, la fel, când stăpânul soarelui vrea să strălucească, nu va putea suporta nicio vietate răsăritul lui. De aceea a împerecheat mintea cu țarina materială și ne-a pus pe toți oamenii în cele materiale ca prin credință tare și prin păstrarea poruncilor curățind iarăși mintea nematerială pe care am coborât-o prin întunericul neascultării, în pofta patimilor materiale și în gustarea plăcerilor, să vedem în mod nematerial, în cele materiale, lumina de care am spus. Lumina care este Dumnezeu în mod supra-neînceput, Lumina nevăzută de ochii sensibil și material, neapropiată ochilor spirituale a inimii. Mă minunez cum sufletul fiind întreg nematerial și dobândind ochiul spiritual al minții, folosindu-se în mod sensibil de ochii trupului, ca de două ferestruici uitându-se, vede prin ei toate cele văzute și întorcându-se iarăși vede în chip nematerial cele... Spirituale și nemateriale. Fiind ținută la mijloc, între cele nestecăcioase și stecăcioase, de cele din urmă e atrasă de plăceri spre patim, iar cele din tâi o naripează spre cer unde se silește să rămână. Dar de acolo e smult să iarăși, și purura se străduiește cu căldură să urce voin să zboare din cele văzute, văzând că niște curse sunt toate cele din lume, se teme să umble sau să rămână cu totul pe pământ, ca să nu fie prinsă și stăpânită cu totul de aceste curse și să se facă hrană fiarelor nemblânzite Așa este viața tuturor celor evlavioși, credincioși, și sfinți pe care trebuie să o imităm toți, ca să ne înfățișăm fără brihană cu ei, înaintea lui Hristos Dumnezeu, judecătorul tuturor, și să fim părtași ai slavei și împărăției lui în veci. Amin.